звільнення, тобто втрачати їм нічого. встановлюйте зовнішні контакти з людьми, які обіцяють повне забезпечення на зразок фургона з водієм, які чекатимуть у лісочку, якщо хлопцям удасться вибратися, і багато грошей. Дайте їм достатньо часу, все спланувати і рівно 21 сьогодні. Коли думки начальника його бовдарів зайняті лише одним моєю ін'єкцією, починаєте атаку. Блок 4 злетить у повітря будь-якої миті. Я нікому не скажу, а бомби? Хто закладав бомби? І мене назвати не можу. Ти ж знаєш, що такі в'язниці, які нездареним керують. Там усе створено для того, щоб контролювати нас всередині. А про те, щоб контролювати небезпечні предмети зовні, не дуже й дбають. Вибухівку заклали два дні тому. Добре замаскували, прилаштували таймер і все. Нічого складного. Ніхто там не чергував. Це було б так просто і з полегшенням слухає його розповідь. Здавалось би, нерви мають бреніти від напруження, але він спокійний і має вигляд, як завжди. Чим закінчиться ця розвага, Лінку? Ці хлопці нападуть на камеру смертників і звільнять тебе? Не вийде тут надто багато зброї. Просто трохи порозважаються і все. Я змирився. Поки він це говорить, на екрані показують пожежу в'язниці з іншого ракурсу. Ще одна камера знімає з гелікоптера неподалік. Ми надто глибоко в будівлі, щоб чути, але виглядає все як суцільний хаос. Палають будівлі, крутяться безліч червоно-синіх блимовок, час від часу чути постріли. Лінк лише посміхається. Проста гра, просто розвага. Це безглузда помилка самого начальника, каже він. Чому весь пафос церемонії лише для страти? Він задіє усіх охоронців, видає їм автоматичну зброю і на випадок, якщо хтось, я, людина, який усю зроблять ін'єкцію, може якимось чином організувати напад. Усюди горло різе, тоді він вмикає якнайбільше світла і замикає в'язницю. От навіщо, а без причин? «Дідько, двоє охоронців без зброї так само легко впровели б мене коридором у призначений час і прив'язали б до стола. Це ж не проблема, немає потреби влаштовувати такий спектакль. Але ж ні, начальнику подобаються ці ритуали. Це визначальний момент втілення законів у життя, і чорт забирай». Вони намагаються втиснути з цього моменту все, що можуть. Останній Йолуб, окрім хіба що начальника в'язниці, усвідомлює, що йдеться про в'язання людину, яка з ненавистю ставиться до кожного вбраного в однострій. На нього вже чекають неприємності, а ви ще більше на нього тиснете. Ще більше його дратуєте. Спробуйте уявити, як воно мені. Він цьорбає вишневу колу і хромтить картоплею фрі. Йому лишилось 40 хвилин. Знову відчиняються двері, заходить помічник начальника в'язниці Фореман, цього разу в супроводі трьох озброєних дозубів солдатів. Як у вас тут справи? питає Фореман. Розкішно кидаю я, лінк мовчить. Я додаю, здається, у вас там чимало клопотів, трохи є. Ми просто хотіли нагадати. І переконати, що все гаразд. Лінк впирається в нього поглядом і каже це моя остання година. Хіба я не можу отримати трохи тиші спокою? Будь ласка, ви і ваші гевали, забирайтесь звідси геть добре? Ми можемо забезпечити вам необхідні умови, погоджується форуман, і його з собою заберіть, показує на мене лінк, і я хочу попити сам. Мені шкоду Лінку, каже Фореман, але панові Руду зараз нікуди піти. Дороги вже заблоковані, ми повністю відрізані від світу, назовні небезпечно. А я чимось тут не почуваюсь у безпеці, глузує Лінк, гадки немає чому. Здається, нам доведеться відкласти страту, кажу я. «Можливо, до цього не дійде», – відповідає заткуючий фореман. Вони виходять, причиняють за собою двері і замикають їх совні. Губернатор відчуває потребу звернутися до людей. Бачимо на екрані його заклопотане обличчя. Він стоїть на подіумі, перед ним мікрофони і камери, і мрія політика. Звідусіль до нього визгукуються запитання, і ось ми вже дізнаємося, що ситуація в біг вілер напружна. Є постраждалі навіть жертви. Близько двох сотень ув'язнених вийшли зі своїх камер, хоча досі ніхто з них не намагався проникнути через зовнішню горожу в'язниці. Кілька пожеж, усе приборкано. Так є ознаки того, що ці події координували зовні, а не доказів, що за ним стоїть Лінк, скенло, немає. Принаймні що, поки немає. Він губернатор задіяв Національну гвардію, тож тепер ситуація під контролем поліції штату. А й, до речі, він відхиляє останні клопотання про помилку. Глава шоста. Згідно з протоколом, ув'язаного знімають кайданки о 21.45 і супроводжують його в останній прогулянці до приміщення, де відбудеться страта. Там його з ніг до голови прив'язують до каталки міцними шкіряними пасками». Поки його прив'язують, лікар оглядає його руки і знаходить підходящу вену. Тим часом інший медик перевіряє його життєві показники. На відстані десяти кроків, за скляною перегородкою і темними шторами у двох окремих приміщеннях чекають свідки. В одному свідки з боку жертви, в іншому свідки з боку вбивці. Крапельниці підключають і закріплюють стрічкою. Великий настійний годинник дає можливість пропащій душі відрахувати свої останні хвилини. о 22-й юрист в'язниці зачитує смертний вирок і начальник в'язниці питає, чи бажає страчуваний виголосити останнє слово. Він може казати все, що хоче. Ці слова записують і транслюють онлайн. Він промовить кілька слів, можливо, вкотре заявить, що не винен, може комусь пробачити чи попросити пробачення. Коли він завершить, начальник в'язниці подає сигнал тривоги в сусідньому приміщенні і та вмикає потік хімічних речовин. Страчуваний непритомній, його дихання утруднюється. Приблизно за 20 хвилин лікар констатує смерть. У 21.30 вбіг Віллер повністю зликає електрика. Абсолютний блекаут. Пізніше з'ясовується збій живлення, спричинений тим, що хтось просто розпиляв електроопору. Резервний генератор у блоці 9, блоці камер смертників не запустився через пошкодження паливних інжекторів. О 21.30 ми цього ще не знаємо. Ми знаємо лише те, що в кімнаті гучних вечірок темно хоч оковими. Лінк підхоплюється і цідить. Геть з дороги. Він посуває стіл, підпирає ним двері. Зверху над нами, коротко, зблизько світло, чути якісь звуки. Панель підвісної стелі відкриє, вається, звучить голос. Лінку сюди. Промінь ліхтарика обмацує кімнату, опускається матузка, Лінк хапається за неї. Давай обережно, каже голос, і Лінк починає повільно підійматися. Його життя в буквальному розумінні залежить від цієї мотузки. Згори долина який шурх і тиво за це я не можу сказати, скільки людей залучені до цього. За кілька секунд Лінка вже не видно, якби я не був таким шалешеним. То розсміявся б. Раптом мені спадає на думку, що мене можуть застрелити. Знімаю з себе пальто і кроватку, влягаюся в армійську койку. Охоронці вибивають двері, вриваються до кімнати з пістолетами, спалахую світло. «Де він?» – гарчить на мене один з охоронців. «Я показую на стелю». Вони галасують і лаяться, двоє хапають мене і виволікають у хол, де метушаться десятки охоплених панікою вартових копів та офіційних осіб. Він утік, утік, кричать вони бігом на дах. Крізь неймовірний гаммер у холі проривається гуркіт гелікоптера. Мене тягнуть у якесь приміщення звідти в інше. Незважаючи на хаос, я чую, як охоронець кричить, що Лінк Скенлон зник. Електропостачання відновлюють аж за годину. Поліція штата негайно мене заарештовує і доправляє до найближчої кружної в'язниці. Вони попередньо припускають, що я співучасник. Глава 7. Із часом стає зрозуміло, а з огляду на те, що на мене частково звинувачують у втечі, я маю доступ до інформації. Обвинуваченнями не переймаюся, адже його неможливо обґрунтувати. О 21.30 вечора в околицях Біхвілер кружляли два вертольоти телевізійників. Адміністрація в'язниці та поліція наказали їм триматись подалі, але вони підлітали доволі близько. Щоб показати, хто тут головний, поліція штату підняла два свої гелікоптери для охорони повітряного простору над в'язницею. І це відіграло свою роль, коли почався безлад. А ще це відволікало увагу. Над в'язницею стоїть величезний стовп диму, адже пожежі почали... Почалися одночасно у шести місцях. Свідки пригладували глухошливий шум, гурки чотирьох гелікоптерів, вищання десятків серен спецтранспортів, тріщання рацій, крики вартових і поліцейських, поодинокі. Постріли, вирування, пожеж. Ніби дигналом, на диво вчасно, ні звідки з'явився маленький чорний гелікоптер, спустився крізь клуби диму і підібрав лінка з даху блоку 9, звідки спостерігалось все на власні очі. Кілька охоронців і працівники в'язниці бачили, як гелікоптер завис на кілька секунд, а тоді помчах і зник за димовою завісою. На його рятувальному тросі розгойдувалось двоє людей. Вартовий у вежі блоку зумів відкрити вогонь, але не влучив. Один із вертольотів штату кинувся нас доганяти, але не вдалося ідентифікувати ні марку, ні модель гелікоптера, який забрав Лінка. Їх поглинула ніч. Його так і не знайшли, так і не зафіксували. Він летів низько, щоб не бути поміченим радаром. Авіадиспетчери його не бачили, власник ферми за 60 міль вид. велер повідомив офіційним органам, що бачив, як невеликий гелікоптер приземлився на путівці за милю від його ганку. До гелікоптера під'їхав автомобіль, і потім вони зникли з обрію. Почалось розслідування, трьох посадовців звільнили. З'ясувалось, що перша кімната гучних вечірок, частина старої секції блоку 9 – Збудована ще у 40-х роках. Другий – її дах на 3 фунти вищий за дах решти боку смертників. Третій – невеликий простір між стелею і дахом, зайнятий трубопроводами трубами вентиляційної системи та електромонтажними засобами. Четверте, цей простіл має декілька відгалушень, яке з них веде до старих дверей, а вони на плоский дах. І п'яте двох охоронців, який того вечора мали чергувати на даху, зняли з посту для приборкання бунту. Тож, коли Лінк здійснював свою неймовірну втечу, на даху нікого не було. А якби охоронці були там? Беручи до уваги досвід і розмах людей, які витягли Лінка, цілком можна стверджувати, що охоронцям всадили по кулі в лоб. Цей чоловік-паук, як його встигли охрестити слідчі, вже став легендою. Загадок багато, розгадок катма. Опинившись вічнаю зі смертю, Люк Скенон збагнув, що втрачати йому нічого і банально вдався до втечі. Грошей, щоб найняти надійну команду і знайти все необхідне, у нього витрачає. Він спробував і йому пощастило. Була інформація, що його бачили в Мехіку, але вона не підтвердилась. Я зі своїм клієнтом не спілкувався і вряд чи колись спілкуватимусь. Глава 8. Окрім Біхвелерус, в штаті є ще дюжна в'язниця різного ступеня охорони. У більшості з них є мої клієнти, вони пишуть мені листи з благанням надіслати грошей і вимогами зробити щось, щоб витягти їх з витці. Зазвичай я таку кореспонденцію ігнорую. З мого власного досвіду лист від мене спонукатиму в'язно написати знову і знову і вимагати більше. Для тих із нас, хто захищає кримінальників, завжди існує ймовірність що сповнене образи колишній клієнт, вигукне після багатьох років ув'язнення і забажає обговорити помилки допущені під час слухань. Я на цьому не зациклюсь, це просто частина моєї роботи, а також ще одна причина, чому я ношу зброю. Високоповажна адміністрація в'язниці не випускала мене з очей цілий місяць. Після втечі скену забороняла мені визити хоч... Візити до будь-якого виправного закладу. Однак, після того, як стало очевидно, що Лінк перехатрував їх без моєї допомоги, мені дали спокій. Є кілька клієнтів, яких я час від часу навідаю. Задля цих невеличких подорожей їду з міста на день. Ми з напарником прямуємо до установи завчайної режиму, відомої в народі як Олд Роузбург і названої на честь губернатора 1930-х років, який сам потрапив до в'язниці». Там він і помер у Гурдизі, яка носила його ім'я. Я, Я замислювався над тим, як він до цього ставився. Подейкували, що його родичі марно намагались домогтися до, для нього дострокового звільнення, щоб він міг померти вдома. Але тодішній губернатор на це не погодився. Вони з Роузборгом були непримиреними ворогами. Тоді родичі намагались переймуванувати в'язницю, але це зруйнувало таку колоритну історію. Тож парламент... Прохання відхилив. В'язниця офіційно лишилась виправним закладом імені Натана Роузбурга. Нас оглядають на головному в'їзді, машину кидаємо на порожній парковці для відвідувачів. Двоє вартових із потужними рушницями спостерігають за нами з вежі, ніби ми притягли сюди зброю чи пару фунтів кокаїну. Цієї миті їм більше немає за ким спостерігати, тож ми поглинаємо усю їх увагу. Глава 9. Після того, як напарника виправдали у справі про збивство співробітника нарковідділу, він умовив мене взяти його на роботу. Я На той час нікого не наймав, та й після того теж не наймав, але відмовити йому не міг. Він мов повернутися на вулицю, і якби я йому не допоміг, на нього б чекали або тюрма, або смерть. На відміну від більшості приятелів напарника, у нього був атестат про середню світу, і він навіть прослухав кілька курсів у місцевому коледжі. Я оплатив йому додаткові заняття, переважно вечірні. Він швидко опанував начальну програму помічника-юриста і здобув сертифікат. Напарник живе разом зі своєю матір'ю у седованому помешканні в сіті. Більшість квартир у його будинку зайняті великими родинами, та серед них немає жодної в традиційному складі мама тато і діти. Майже всі татусі відсутні, вони або за гратами, або живуть десь в іншому місті, приводячи на світ інших дітей. Типова картина належить бабусі багатостраждальній душі, змушеній дбати про цілий виводок дітвори. Причому дітвора може бути, а може й не бути її кровною ріднею. Половина матерів по в'язницях, інша половина працює на двох трьох роботах. Молоді родичі то з'являються, то зникають. Складчини кожної сім'ї постійно хаотично змінюються. Найголовніше стежити, щоб діти ходили до школи, не потрапляли до банд і лишалися в живих, бажано не в тюрмі. Напарник вважає, що половину з них однаково відрахують зі школи і що більшість хлопців рано чи пізно опиняться у в'язниці. Він каже, йому пощастило, що в їхній маленькій квартирі живуть лише він і його мама. У них є невеличка вільна спальня, яку він використовує як кабінет для роботи. Для нашої роботи. Чимало моїх тек і записів зберігається саме там. Я іноді думаю, як повелося, якби мої клієнти, якби знали, що їхня конфіденційна інформація насправді зберігається в шафах, списаних армією у квартирі на 10-му поверсі муніципального житлового будинку, я не надто переймаюсь, адже напарнику я можу довірити навіть своє життя. Ми провели з ним чимало годин у крихітних кімнатах, коперсаючись у поліцейських звітах і виробляючи стратегії ведення справ. Його мати, пані Луела, має часткову інвалідність, спричинену тяжкою формою діабета. Вона потроху шиє для друзів, підтримує бездоганну чистоту в помешканні, час від часу готує». Основне заняття, наскільки мені відомо, відповідати на телефонні дзвінки до шановного Себастьяна Руда, адвоката. Як я вже згадував, у телефонних довідниках я не фігурую, однак мій офісний номер все-таки відомий у певних колах. Фактично люди телефонують на той номер увесь час і потрапляють на пані Луелу, яка розмовляє так само діловитою професійно, як будь-який інший ресепшоніст, всадований за ошатний стіл у багатоповерховій будівлі і навчений перемикати дзвінки у формі з сотнями юристів. Приймальне Себастьяна Руда, адвоката, скаже вона, якого питання стосується ваш дзвінок. Можна подумати, у фірмі десятки напрямів роботи і спеціалізацій. Жоден додзвонювач ні за що не поговорить зі мною з першого разу, адже мене ніколи не має в офісі. В якому ще офісі? Він на зустрічі, пояснить вона, або він на допиті, або він на слуханнях, або моє улюблене, він у федеральному суді. Отак, присадивши розмовника, вона дізнається його чи її юридичну проблему, то чого саме стосується ваше запитання? Розлучення. Тоді співрозмовник почує, перепрошую, пан Рут не займається сімейними справами. Банкрутство чи будь-які справи з нерухомістю – аналогічна відповідь. Пан Рут цим не займається. Кримінальна справа може її зацікавити, та вона знає, що більшість із них безнадійні. Далеко не кожен обвинувачений може дозволити собі такі витрати. Вона про пройдеться зі співрозмовником по своїх стандартних питаннях і визначить платоспроможний в чи ні. Чи хтось постраждав, тоді проводимо розмову далі. Вона перемкнеться в режим співчування і витягне всю можливу інформацію. Вона не покладе слухавку, поки не завоює цілковиту присхильність і довіру. Якщо факти стають на свої місця і справа може мати справжній потенціал, вона пообіцяє встигнути переговорити з паном Рудом цього ж дня. Якщо дзвонить суддя чи інша поважна особа, вона поштиво його вислухає, вікінчує дзвінок і негайно надсилає мені тестове повідомлення. Я сплачу їй 500 доларів на місяць готівкою, а часом, коли мені вдається наробити добирячу грейваху, даю ще й бонус. Напарник також отримує зарплату готівкою. Батьки пані Луели родом з лабами, тож готувати вона призвичайлась на південний лад. Принаймні двічі на місяць вона смажитиме курча, варитиме капусту, пектиме кукурудзяний хліб і я наїмся так, що ледве дихатиму. Їй із напарником вдалося перетворити маленьку дешеву типову квартирку на справжній дім, справжню оселю. Та їй прикрість. Ніби хмара, ніби згусток туману, що ніколи не розвіється. Напарнику лише 38, але у нього є 19-річний син. І зараз той Волт Роузбург. Джаміль сидить 10 років за якісь бандитські розбірки. І саме причина цього нашого сьогоднішнього візиту. Глава 10 Після того, як нас належним чином оформлюють і ретельно обшукують, ми з напарником з півмилі йдемо пішки дорожкою, огородженою парканами сітки і колючу дроту до відділення дії блоку посиленого режиму. Проходимо ще один пост охорони, на якому похмурий, вартовий, здається, тільки й мріє про те, щоб на нас завернути. Оскільки напарник дипломований помічник адвоката і має з собою належні документи, його пропускає до відділення для відвідування разом зі мною. Вартовий вказує на кімнату для консультацій з адвокатами і ми займаємо місця перед перегородкою. Убити копа хоч би в межах самого захисту і неодмінно наживити лютих ворогів. «Коли Джаміля заарештували, про переговори навіть не йшлось. Максимально можливий термін – 10 років. Прокурор був непохитним. Я представляю інтереси засудженого без гонорару. Ясна річ, але нічим не міг зарадити». Його затримали з повним рюкзаком травички. Лишилось усього 9 років, каже напарник, дивлячись у перегородку. Це ж треба, вночі не спав усе, думав, яким він буде через 9 років. Йому буде 28, і він знову повернеться на вулиці. Без роботи, без освіти, без умінь, без надії, без нічого. Звичайнісінький злочинець, який шукає небезпечних пригод. А може й ні, кажу обережно, хоча не маю чого додати. Напарник знає цей світ набагато краще на мене. На нього чекатимуть його батько і бабуся, та й я буду неподалік. Ми у трьох щось придумаємо. Можливо, на той час тобі буде потрібен ще один помічник, несміливо припускає він, коротко усміхнувшись хто зна. З іншого боку відчиняються двері, заходить Джаміль у супроводі охоронця. Охоронець повільно відмикає кайданки і кидає погляд на нас. Доброго ранку, Генку. Вітаюся. Привіт, Рут. Генк, за словами Джаміля, один із нормальних хлопців. Гадаю, саме через свою юридичну практику я маю доволі непогані стосунки зі всякими тюремними охоронцями. З деякими та далеко не з усіма. Ну я пішов, кидає Генк і зникає. Тривалість відвідено, одноосібно визначає Генк, тож скільки я ставлюсь до нього приязно, він не дуже обмежує нас у часі. Деякі впертюги казали мені щось на кшталт, у вас не більше години, чи давайте швидко. А от Генк так не казав. Джамілю сміхається і каже дякую, що прийшли. Привіт, сину, стримано, вітається напарник. Радий бачити тебе, Джамілю, кажу я. Він вмощується на пластмасовому стільці, малий, при рості 6 фунтів і 5 дюймів, худорлявий і дуже гнучкий. Напарник вже має 6 фунтів і 2 дюйми зросту і міцну м'язисту тілобудову. Він каже, що мама цього малого висока і довго телеса. І вже давно ніхто не бачив, вона наче зникла у чорній дірі вуличного життя. У неї є брат, який грав у баскетбол в якомусь коледжі. Напарник завжди вважав, що Джамілю спадкував більше генів саме з материнського боку. Його зріст досяг позначки значки 6 пунктів і тридюємо ще в 9 класі. І селекціонери вже почали звертати на нього увагу. Однак в якийсь момент він відкрив для себе травичку і крек, тож спорт відійшов на другий план. Дякую за гроші, звертається він до мене. Щомісяця я надсилаємо по 100 доларів, він може їх витрачати в їдальні та на різні дрібниці. Олівці, папір, марки, безалкогольні напої. Він купив вентилятор Олд Роузбургний, адже Олд не обладнаний кондиціонерами у нас. Ними жодна в'язниця не обладнана. Напарник також надсила йому гроші, але я уявлення не маю, скільки саме. Через два місяці після того, як його тут помістили, в ході обшуку камери виявили травичку, заховану в його матраці. Його заклав стукач, тож Джаміль два тижні відсидів в одиночці. Напарник задушив би його власними руками, якби не порогородка, але малий заприсягся, що такого більше ніколи не повториться. Говоримо про його заняття. Він відвідує корективні курси з надією таки отримати тестат про середню освіту. Але напарник не в захваті від його успіхів. За кілька хвилин я перепрошую і виходжу з кімнати. Батько і син мають якийсь час побути удвох. Саме заради цього ми і приїхали. Напарник каже, що їхнє спілкування буває різним і емоційним. Він хоче, аби його син знав, що тато дуже хвилюється за нього і дбає про нього». В Олд Роузбург повно банд, і Джаміль для них легка здобич. Він запевняє, що не пристав ні до якої банди, але напарник сумнівається. Він понад усе хоче, щоб його дитина була в безпеці, а належність до банди часто є чиненай найкращим захистом. Але вона ж веде і до бійок, помств і та ще більшого насилля. За останній рік в Олд Роузбург було вбито сімох в'язнів. Могло бути й гірше. Трохи далі звідти Пенетенціарний заклад США – федеральна тюрма. Щомісяця там в середньому трапляється по два вбивства. Купую газований напій у торговому автоматі, влаштовуюсь на одному з пластикових стільців, виставлених рядком. Більше жоден адвокат не приїхав сьогодні на зустріч, тож тут зовсім порожньо. Відкриваю кейс, розкладаю на столі зі старими журналами свої папери. З'являється Генк, ще раз вітається зі мною. Ми трохи балакаємо, я запитую про справи у малого. «Все гаразд, нічого особливого», – каже він. Він виживає, йому не завдають шкоди, він уже тут рік, тож знає, що і до чого. Однак працювати не хоче. Я влаштовую в пральню, тож він протримався лише тиждень. Відвідую більші жанять, при... що правда такі не всі. Як щодо банд? Не знаю, але я за цим простежу. У двері віддалік заходить інші охорониці, гек поквапливо йде. Не можна, що бачили, що він товаришує з якимось адвокатом. На силу змушую себе вчитуватись в об'ємний звіт, бо він нудний. Підходжу до вікна, з якого видно обогий дворик, обгороджений подвійним сільчастим парканом. По ньому під пильно моком вартових з межі тиняються сотні в'язних в тюремних комбінезонах. Майже всі вони молоді темношкірі. Судячи з номерів, вони тут за наркотики, а не за насильницькі злочини. Середній термін – сім років. Після звільнення 60% з них знову повернуться сюди протягом трьох років. Чи може бути інакше, чи може зовнішній світ запомігти їхньому поверненню сюди. Зараз вони засуджені злочинці, і цього тавра вони вже ніколи не позбудуться. Розклади з самого початку були не на їхню користь, тож тепер, коли їх визнано злочинцями, хіба життя на свободі може якось змінити ситуацію. Вони справжні жертви наших воїн. Війни з наркотиками, війни зі злочинністю, ненавмисні жертви сурових законів, ухвалених крутими політиками за останні 40 років. Один мільйон молодих темношкірських чоловіків зараз перебуває у застарілих тюрмах, марно проживаючи дні на за кошти платників податків. Наші в'язниці переповнені, на наших вулицях повно наркоти, то хто ж переможе у цій війні? Ми з'їхали з глузду. Глава одинадцята. Через дві години Генк нагадує, що час закруглятись. Постукавши, заходжу до кімнати маленького, непровітрюваного приміщення, в якому завжди душно. Жаміль сидить зі скрещеними руками, впершись поглядом у підлогу. Напарник також сидить, скрестивши руки і спильно дивиться в перегородку. Я розумію, що, хоч сказано було чимало, вже деякий час вони не зронили ані слова. Нам час іти, кажу я. Обидва хотіли це почути, вони спромагаються доволі тепло попрощатись. Джаміль дякує нам за візит, передає вітання пані Луелі і підводиться, коли позаду нього заходить Генк. По дорозі напарник годину мовчить. Глава 12 Л Лінк Скенлон, не найперший мій бандит. Почесна першість належить неймовірному шахраю на ім'я Д'юй Кнат. Людині, яку я не навіду у в'язниці, Лінк упивається кров'ю, поламаними кістками, залякуванням і лихою славою. Д'юй ж провадив своє злочинне життя якнайтихіше у той час... Лінк з дитинства марив стати мафіозі, дьюї був справді чесним продавцем меблів, а попався, коли йому було далеко за 30. Заробітки Лінка були істотними, але зазвичай невідомими, а статки Д'юй перед негараздами ділове видання оцінило в 300 мільйонів доларів. Лінка засудили до смертної кари, а Д'юй отримав термін 40 років у федеральній тюрмі Лінку вдалося втекти, а Дюй відрости волосся до пояса і зайнявся вирощуванням органічних трав і рослин у в'язничному саду. Діюї Кнат був говірким торговцем, який продав безлі... безліч дешевих меблів, а за свій заробіток купив будинок для здавання в оренду. Тоді ще один, потім ще кілька. Він опанував фокус користування чужими грошима і набув надзвичайно апетиту до ризику. Він заклав свої і... маєтки і вклався у торгівельні центри і земельні ділянки. Під час недовгої рецесії банк відмовив подзиці, тож він купив банки, звільнив усіх там служб. Службовців. Він вивчив банківське регулювання і виявив усі лазівки. Під час тривальшої кризи він підібрав ще кілька банків і певних регіональних іпотечних компаній. Гроші здешевшали, а Діукнат став справжнісіньким майстром у сфері позичок. Його падіння, як ми з'ясували згодом, почалося зі схильності до подвійного, а часом і потрійного закладання активів. Марійник Світус. Суменівних прибутків він був одним із перших, хто скаламутив родючі простори і потечного кредитування. Він удосконалив хитро сплетіння лив хварства, він став справжнім давачем хабарів, політиками і регулятором. Додайте ухиляння від сплати податків, відмивання грошей, електронне шахрайство, інсайдерську торгівлю і відверті розграбування пенсійних фондів, очевидно, що Д'Юї сповна заслужив свій 40-річний термін. Досі тривають пошуки неявних наслідків його діянь. Вивчається цілий прошарок колишніх і теперішніх недруків. Певних банківських інспекторів, принаймні двох судів у справах банкрутства, адвокатів його колишньої дружини і кілька підрозділів Федерального суду. Поки що нічого не знайшли. Коли дюї виповнило 49, його безмозкового сина Алана зловили з торбою кокаїну. Алану було 20, він був безпорадним хлопчиком і силкувався справити на батька враження своїм підприємницьким хистом. Дюй так сильно розлютився, що відмовився наймати адвоката для Алана. Один друг спрямував його до мене. «Мені вистачило одного погляду на вилучене, щоб зрозуміти. Копи програли». У них не було ордера і вагомих підстав для обшуку автомобіля. Це було так банально, так очевидно. Я оформив належні клопотання, і подання, і позов сіті було оскаржено. Вилучення кокаїну визнали неконституційним, речовий доказ відкинули, і з було знято всі обвинувачення. На кілька днів ця історія стала головною новиною. Так моя фотографія вперше потрапила на газетні шпальти. Для своїх непростих справ Дюй користувався послугами улюблених адвокатів, але мої спритні маневри справили на нього таке враження, що він вирішив і мені щось доручити. Більшість запропонованого не входило до сфери моїх професійних інтересів, та одна справа все-таки мене зацікавила, і я взявся». Дьюї полюбляв гольф, але мав надзвичайно насичений робочий графік. До того що йому було недовподоби усталені традиції більшості заміських гольф-клубів, не кожен з яких, якщо взагалі хоч один, погодився б надати членство такому «ділку». Ним заболоділа ідея збудувати власне поле для гольфу і влаштувати там освітлення, яке десь змогу грати вночі, самому чи з кількома приятелями. На той час на всю країну було лише три поля з освітленням і жодного в радіусі тисячі міль звідси. Вісімнадцять окремих лунок, усі освітлені іграшка для надзвичайно багатої людини. Щоб уникнути справи сіті, він обрав 200 акрів за милю від меж міста. Округ протестував, сусіди скаржились, я взяв на себе юридичні клопоти і здобув дозвіл. Про мене знову заговорили. Однак справжні неприємності були попереду. Луснула бульбашка нерухомості і з прозенними ставками коїлось казна що – Піднявся справжній шторм, і Дюї не зміг достатньо швидко отримувати позики. Його картковий бутинок ефектно руйнувався. ФБР, податкова комісія сцених паперів і ціла зграя інших типів з посвідченнями враз підоспіли. І кожен розмахував ордером. Обвинувальний акт завдовжки з Дюєм містив жорсткі звинувачення проти Дюї, який був справжньою їх ціллю. Також акт викривав велику змову між його банкірами, бухгалтерами, партнерами, юристами, біржевим аклером і двома міськими радниками. У ньому в деталях описувались десятки порушень акту про корумповані організації та організації під рекетирським впливом найкращого подарунку, який конгрес міг припіднести федеральним прокурорам. То мене також. Приглядались, підозрювали в причетності, хоча й не зробив нічого проти закону. На щастя, мені вдалося обійтись без звинувачень. Якийсь час складалось враження, що розслідування проводитиметься в стилі «спершу стріляємо, потім питаємо, те федеральні невдовзі втратили до мене інтерес, були й крупніші птиці, яких належало зловити». Алану пред'являли обвинувачення, власне, за те, що він був сином Дюї. Коли Євберівці пригрозили висунути обвинувачення ще й до ці Дюї, то й здалося погодитись на 40-річний термін. Глипові обвинувачення проти його дітей були скасовані, а більшість його співучасників визнали провину для пом'ячення вироків. Усі уникли тривалих термінів ув'язнення. Словом, Дюї повівся дуже гідно і взяв на себе основну провину. Він зводив своє поле для гольфу з пафосною назвою «Стара плантація» паралельно з розслідуванням ФБР. За кілька тижнів гроші зникли, і будівництво заумерло після 14-ї лунки. Як мені відомо, на сьогодні це єдине поле на 14 лунок в світі. На честь дію його називають Олтаріко. Членство мають лише кілька його приспішників і замовників. Тепер он має завдання дбати про пол, підтримувати в належному стані, і це в нього виходить. Сам він грає безупинною і мріє стати професіоналом. Він чимало заощаджує на наймі доглядачів поля, добирає лише нелегалів. До того ж, на думку йому відомо, де заховані награбовані раніше статки д'юи. За членство я сплачу 5 тисяч доларів на рік, і воно варто. Хоч би тому, що тут нелюдно. Гріни і ті-бокси зазвичай у гарному стані. Ферви трохи нерівні, але ніхто не переймається. Якби був бездоваганий газон, ми б вступили до справжнього клубу. Хоча ніхто з нас, учасників Олд не пройшов би процесу вступної перевірки. Що середе ООН о сьомій вечора ми збираємось на брудний гольф – гру, яка має небагато спільно з тим, що показує на СІБІЕС. Початковим наміром Дюї було сперше збудувати поле, щоб йому було де грати, а тоді звести клубний будинок, щоб йому було де випити. Не маючи клубного будинку задля склянки і укладання парі перед грою, ми збираємось у переобладному тракторному амбарі, в якому Дюї колись забавлявся півнячими боями. Певно, це єдиний злочин, не згаданий в його обвинуваченому вироку. Алан живе на горішньому поверсі з двома жінками, жодна з яких не є його дружиною і є організатором брудного гольфу. Двоє молодиків працюють на барі, терплять грубощі і жартують із присутніми. За традицією, перший тост піднімають на честь Юї, який посміхається скептично портрета над баром. Сьогодні нас одинадцятеро, пристойна кількість, якщо взяти на увагу, до уваги, що у усього 12 гольфкарів. Поки поп'ємо першу пінту, Алан складає сітку турніру, встановлює гандикапи і збирає гроші. За брудний гольф кожен учасник платить 200 доларів. Переможець утримує все, виграш непоганий, але він мені ніколи не вдав... діставався. Щоб перемогти, потрібен досвід, ясна річ. Але також високий гандикап і вміння непомітно шахраювати. Правила гнучки. Скажемо, невдалий удар, який виходить за межі фей... Фервею зараховується, якщо вдається знайти м'яч. Ріко не має такого поняття, як поза грою. Знайдеш – грай. Промах на три фунти і менше завжди зараховується. Хіба що від суперника відвернула дача, і він хоче грати жорстко. Кожен гравець має право вимагати, щоб інший гравець повторив удар. Усі четверо можуть узгодити, що кожен має право виконати другу спробу, або вільний удар після невдалого удару. А також, якщо всі четверо в доброму гуморі, кожен може зробити другу спробу перед цьомою лункою іще одну після. Що й казати, нечіткість правил веде до непорозумінь та конфліктів, оскільки не один із десяти гольфістів. Трохи знає справжні правила кожен раунд бурного гольфу, сповнений нескінчених нарікань, образ звинувачень і навіть погроз. Напарник веде мій гольфкар, і я тут не єдиний з охоронцем. Оскільки граю я один, мене поставили в пару з Тобічоком, колишнім міським радником, який відсидив через крах Ньюві 4 місяці. Він і веде свій гольфкар. Сам Кедді на Олд Ріко забородені. Кедді – помічник гравця, який носить його ключки і має право давати поради у ході гри. Після години випування і налаштування прямуємо на поле. Сутеніє. Освітлення вімкнена і ми, граючи в гольф уночі, почуваємось дуже привиленими особами. Лунає стартовий постріл. Тобі і я приписані до п'ятого. Ті... І коли Алан ухкає вперед, ми кидаємось вперед. Кари підстрибують, ключки дзвенять, і торохкотять Дорослі, підхмелені чоловіки пахкають великими сигарами. Ухкають і щасливо вищать у темряві. Напарник усміхається і хитає головою. Безумні білі люди. Частина третя. Войовничі копи. Глава перша. Сталося ось що. Мої клієнти, пани, пані Дуглас Ренфро, для знайомих Дуг і Кітті прожили 30 спокійних і щасливих років на тіністій вулиці затишного передмістя. Вони були приязними сусідами, брали активну участь у доброчинних заходах, ходили до церков, були завжди готові прийти до допомоги. Їм обом було трохи за 70, обоє не працювали. Вони мали дітей, онуків, у них було дві собаки і таймшер у Флориді. У них не було боргів, заборгованості, за кредитними картками, вони справно гасили щомісяця. Жили добре і були цілком здоровими. Хіба що у Дуга була миготлива аритмія, а Кіті відновлювалась після раку грудей. Він 14 років служив у війську, а опісля до кінця кар'єри продавав медичне обладнання. Вона займалася позовами до страхової компанії. Щоб не сидіти склавши руки, вона волонтерила у шпиталі, поки він порався на квітковій клумбі і грав у теніс в міському парку. Піддавшись умовлянням дітей і онуків, подружжя Ренфро неохоче придбало два ноутбуки. Для нього і для неї і приєдналося до цифрового світу. Хоч в онлайн вони проводили не надто багато часу. Сусідній їм їхній будинок купувався і продавався десятки разів за кілька років. Теперішні власники були диваками і тримались трохи відособлено. Був у них син підліток Ланс. Нездара, який майже весь час проводив у чотирьох стінах власної кімнати за відеоіграми і приторговуванням наркотою через інтернет. Щоб приховати свої заняття, він, як правило, користувався бездротовим роутером Ренфро. Подружжя Ренфро, звісно ж, про це не знали. Вони знали, як увімкнути і вимкнути ноутбук, надіслати чи отримати електронну листа, зробити якусь просту покупку і подивитись прогноз погоди. І не більше. Вони уявлення не мали, як працювала техніка і не надто цим цікавились. Вони не заморочувались з паролями чи якимось іншим захистом. Поліція штату розпочала спецоперацію, покликана запобігти обігу наркотиків в інтернеті і відстежила IP-адресу, що привела до будинку Ренфро. За тією адресою хтось купував і продавав чимал екстазі, тож вирішено було вдатись до повномасштабного штурму силами спецпризначення. Ордери на обшук будинку, другий на арешду Ренфро, було отримано і о третій годині тихої зоряної ночі команда з восьми поліцейських Виринувши з темряви, оточила будинок Ренфро. Восьмеро офіцерів, усі в повному бойовому спорядженні, у бронежилетах, камуфляжі, шоломах, окулярах нічного бачення, з тактичними раціями, напіватоматичними пістолетами, штурмовими гвинтівками, у накалінниках, деякі навіть у масках, а кілька для максимального ефекту взагалі з маскувально повальованими чорною фарбою обличчям. Пригнулися і без вагань помчали по квіткових клумбах Ренфро. У них аж руки свербіли вступити в бій. Двоє мали з собою світлошумові гранати, двоє несли тарани, войовничі копи. Більшість, як ми дізналися пізніше, були вкрай недосвідченими, однак усі рвались до бою. Принаймні шестеро згодом визнали, що вживали енергетичні напої з підвищеним містом кофеїну, щоб залишатись на ногах такої пізної години. Замість того, щоб просто подзвонити у двері, розбудити Ренфро і пояснити, що вони поліція, і хотіли би поговорити, обшукати будинок, вони з згуркутому вірвали середину, одночасно виламавши усі двері. Потім вони брехатимуть, що гукали власників, але дух і Кіті міцно спали, що й не дивно. Вони нічого не чули, поки не почалось торгнення. Кілька місяців знадобилося, аби усе розплутати і з'ясувати, що відбувалось в наступні 60 секунд. Першою жертвою був Спайк, жовтий лабрадор, який спав у кухні на підлозі. Спайку було 12 років за мірком лабрадора, старий пес і він не дочував. Однак він міг не почути, як виламують двері і за кілька кроків нього. Він припустився помилки, зірвався і став гавкати. У цей момент в нього тричі вистріли знав пів пістолета калібром 9 мм. У той час дух Ренфро вилазив з ліжка і шукав собі зброю, чесно зареєстровано і покладено біля шафи для самозахисту. Це в нього була рушниця Браунінг 12-го калібру, з якої він двічі на рік полював на гусей, але вона зберігалась десь у комірчині. Намагаючись відхреститись від протиправну вторгнення до будинку, наш нехмітливий шеф поліції згодом заявив, що без спецпризначення обійтись не могли, бо знали, що дух Ренфро добре ознайом. Озброєний. Дух дійшов до вітальні, коли побачив, як кілька темних фігур піднімаються сходами. Ветеран армії, він упав на підлогу і почав стріляти. Пішов в вогонь у відповідь. Вогнепальна сутичка була короткою і смертоносною. Дух отримав два поранення в руку і плече. Копові на ім'я Кіслер влучили в шию і найімовірніше влучив дук. Кіті, яка в паніці побігла зі спальні і опинилась позаду свого чоловіка, отримала три Постріл в обличчя та у груди, і померла на місці. Їхню іншу собаку, шнауцера, який спав біля них, також поранили і вбили. Дуга Ренфро і Кіслера недгайно доправили до шпиталю. Кітів відвезли до міського моргу. Сусіди губились в догадках, дивлячись, як з їхньої вулиці забирали жертв машини невідкладної допомоги з увімкненими бливкам Поліція провела в будинку кілька годин і зібрала усі можливі докази, зокрема ноутбуки. Протягом двох годин, ще до світанку, вони з'ясували, що комп'ютери подружжя Ренфро ніколи не використовували для торгівлі наркотиками. Вони зрозуміли, що припустилися помилки, але відверте визначення – це не зовсім їхній стиль. Вигороджування почалось негайно, коли командир загону спецпризначення суворо повідомив телевізійним репортерам на місце події, що господаря в будинку – у незаконному обігу наркотиків, а сам власник, пан Дух Ренфро намагався вбити кількох офіцерів. Коли дух тямився після операції, через 6 годин після вогнепального поранення, йому повідомили про загибель дружини. Також йому сповістили, що з зіхачами насправді були офіцери поліції. барака такої в'явити не міг. Він думав, що до його будинку увірвалися збройні бандити. Глава друга. Мій мобільний дзвонить о 6.45. Я саме обходжу стіл, лаштуючись неймовірним ударом загнати дев'яту кулю в кутову лузу. Я пив міцну каву і змарнував за багато ударів за останню годину. Хапаю телефон, дивлюсь на номер абоненту і відповідаю. «Добрий Радок». «Ти і не спиш?» – питає напарник. «Вгадай, я вже багато років не сплю о 6.45, як власний напарник. Тебе можуть зацікавити новини. Що там?» Судячи з усього, наші іграшкові солдатики щойно засипались ще на одному вторгненні в помешкання. Є жертви. Дідько, лаюсь, хопаючись за пульт. Потім в одному кутку має вітальні втиснута невеличка софа і крісло. Напроти них висить широкоформатний телевізор HD, закріплений на стелі. Я опускаюсь у крісло одночасно з тим, як на екрані з'являється перше. Зображення. Сонце ще не зійшло, але освітлення достатньо, щоб розглядіти погром. На подвір'ї перед будинком Ренфро аж кишить від поліцейських і рятувальників. спалахи світла на задньому подвір'ї за спиною розгубленого і наляканого репортера. Сусіди в самих піжамах непорозуміло топцюють на той бік вулиці. Місце події щедро обгорожене кількома рядами жовто-гарячої поліцейської стрічки. Справді, це місце скоєння злочину. Але я вже починаю сумніватись. Хто справжні злочинці? Телефоную напарнику, кажу, щоб їхав до пита шпиталю і починав вивідувати». На під'їздній дорожці Ренфро стоїть не що інше, як танк з восьмидюймовим стволом, товстими резиновими шинами замість протекторів, пофарбований під камуфляж і з відкритою баштою, який саме сидить войовничий коп. Його обличчя сховано за байкерськими затемненими окулярами. Увесь його вигляд свідчить про цілковиту готовність. Департамент поліції Сіті має лише один танк, і дуже їм пишається – Використовують його всюди, де можна. Я знаю цей танк. У мене вже були пов'язані з ним справи». Кілька років тому, невдовзі після терористичних атак 11 вересня, наш департамент поліції спромігся розкрутити Держбезпеку на кілька мільйонів баксів, щоб озброїтися і приєднатися до Національної манії ЕБТ «Екстремальної боротьби з тероризмом». Байдуже, що наше місце розташовано далеко від основних столиць, чи не було б жодних ознак наявності джихадистів де-небудь поблизу, чи що нашим копам і так не бракувало вогнепальної холодної зброї. До всього байдуже, нам треба було підготуватись, тож у наступній гонці озброї наші копи якось отримали новий танк. І щойно вони навчились на ньому їздити? Одразу чорт забирай, настав час його використовувати. Першою жертвою був один простий чоловік на ім'я Соні Верт, який жив на краю міської околиці, місцевості, від якої ріелтори прагнули триматися подалі. Соні, його дівчина і кілька її дітей спали о другій ночі, коли в їхньому домі пролунав звук, схожий на вибух. Будинок був небознеякий, та насправді це не мало значення. Стіни двохтіли, стояв гуркіт, і Соні спершу подумав, що то налетіло торнадо. Ні, всього лише поліція. Пізніше вони заявлятимуть, що стукали в двері і натискали дзвінок, однак ніхто всередині будинку нічого не почув, аж поки танк не в'їхав через переднє вікно і не зупинився посеред вітальні. Песний, чистокровний спаніель намагався втекти через утворену діру, однак був застрелений від... Відважним офіцером. На щастя, жертв більше не було. Хіба що Соні дві доби провів у шпиталі зі скаргами на болю в грудині. Звідти його перевели до в'язниці на тиждень. Поки не внесуть заставу. Його злочини, букмекерству, азартні ігри. Копи і прокурори заявили, що Соні був частиною відповідного кола, тобто і замовником, і членом злочинного угрупування і тому подібне. Від імені Соні я подав позов до Сіті щодо застосування надмірної сили і відсудив мільйон доларів. До слова, із цієї суми жоден цент не було взято з кишень копів, які планували той рейд. Як завжди, все було сплачене за рахунок платних Податків, кримінальні обвинувачення, висунуті соні, пізніше були скасовані, тобто рейд виявив абсолютним марнуванням часу, грошей та енергії. Сьорбаючи каву і розглядаючи місце події, міркую собі. Подружю Ренфро насправді пощастило, що для штурму їхню будинку танк так і не задіяли. Чому було вирішено про всяк випадок поставити його на підїзній доріжці, ми ніколи не дізнаємось. Якби вісьмох солдатів виявилося недостатньо, якби ренфром могли якимось чином контратакувати, тоді задіяли б танк і рознесли б вітальню. Камера фокусується на двох копах, які стоять біля танка. У кожного з них заряджена рушниця, кожен важить не менше 300 фунтів. Один у сіро-зеленій камуфляжній формі, ніби зібрався в ліс полювати на дичину. Другий, одягнений в бежево-коричний камуфляж, ніби зібрався переслідувати бойовиків у пустелі. Ці два типи стоять на п'тизній доріжці будинку в передмісті за 15 хвилин от центру сучасного міста з мільйона мешканців. І в браті вони в камуфляж. Прикро страшно, у чому видовищу те, що оці лобурі навіть не здогадуються. Наскільки безглузди вид мають. Де там вони поводять зрозуміло розумілої пихато. Вони герої крана, правильні хлопці які боряться з поганими. В одного їхнього побратима влучили, його поранили, він став жертвою обов'язків. І вони через це лютують. На сусідів через дорогу вони зиркають з-під лоба. Одне недорочне слово, і вони почнуть стріляти. Пальці вони тримають на спучкових гачках. Починається прогноз погоди, я йду в душ. Напарник заїжджає до мене о восьмій, прямує до шпиталю. Дух Ренфро все ще в хірургії. Рани офіцера Кіслера не становлять загрози життю. Копи всюди. У переповненій кімнаті очікування напарник вказує на групу приголомшених людей, які сидять поруч і тримаються за руки. Не вперше замислююсь над питанням, чому копи просто не подзвонили у двері в якийсь прийнятий час і не заговорили з паном Ренфро. Двоє копів у цивільному одязі, чи скажемо тільки один у формі. Чому? Відповідь проста. Вони вважають себе частиною виняткової елітної сили, а ще їм потрібні гострі враження. І от невинні жертви потрапляють до лікарні. Томасу Ренфро близько сорока. За даними напарника, він окуліст працює тут неподалік. Дві його сестри живуть не так близько, їх у шпиталі ще нема. Важко ковтаю і підходжу до нього». Він хоче від мене відмахнутися, але я знову і знову повторюю, що нам потрібно поговорити. Нарешті він погоджується усамітнитись в кутку. Бідолаха, він чекає на своїх сестер, щоб разом поїхати до моргу і почати приготування до похоронів загиблої матері, в той час, як їхній батько все ще в лікарні. Я при... перепрошую за свою недокучливість, а коли пояснюю, що вже мав справу з цими копами в подібній ситуації, він прислухається до мене уважніше». Він треп у червонілі очі і промовляє. «Здається, я вас десь уже бачив. Можливо, в новинах я введу кілька гучних справ». Повагавшись, він уточнює. «А ця справа яка?» «Буде ось що, пане Ренфро, ваш батько нескоро повернеться додому. Коли лікарі його відпустять, копи заберуть його до в'язниці. Його звинуватять у замаху на вбивство офіцера поліції. Максимальний термін – 20 років. Заставу для нього призначить розміром із мільйон доларів. Словом, якусь неймовірну. А він не зможе і внести, бо прокурор заморозить активи». Будинок, банківські рахунки, геть усе. Він ні до чого не матиме доступу. Саме так і клипаються обвинувачення. Ніби цій нещасній людині мало було потрясінь за останні п'ять годин. Він заплющує очі і хитає головою, але слухає. Тож я продовжую. Причина, з якої вас тут турбує, полягає в тому, що важливо негайно подати цивільний позов». Бажано завтра. Смерть вашої матері як наслідок неправомірних дій, напад на вашого батька, застосування надмірної сили, некомпетентність поліції, порушення прав тощо. Я все це викладу. Раніше вже таке робив. Якщо нам пощастить і судеї, то у мене одразу з'явиться доступ до інших внутрішніх матеріалів. Поки що ми тут розмовляємо, вони маскують свої помилки, а в цьому вони справжні майстри. Він важко опускається, вагається якийсь час, а тоді каже, це занадто, розумію, протягую йому свою визитівку. Подзвоніть мені, як тільки зможете, я постійно борюся з тими виродками, тож знаю правду, вам зараз дуже погано, але, на жаль, найгірше ще попереду. Дякую, ледве вимовляє він. Глава третя. По обіді того ж дня поліція зазирнула на розмову до Ланса. Просто дужно хлопчіди, сусіди Ренфро. Всього лише троє копів у цивільному сміливо зайшли до будинку беззбройними і не в бронежилетах. Вони навіть танку з собою не мали, все було тихо, минулось без стрілянини. 19-рітній безробітний невдаха лансу дома, і ось у його житті щось зміниться безповоротно поліція має ордер на обшук. Коли вилучають ноутбуки мобільний, Ланс починає говорити. Коли його мама повертається, він сидить у вітальні і всьому зізнається. Він близько року потай користується Wi-Fi-системою Renfro. Він торгує у Дарквебі на сайті під назвою Millies Market. Там можна купити будь-яку кількість будь-якого наркотика, нелегального чи рецептурного. Він займається екстазі, бо воно доступне. І дітям, його клієнтам подобається. Бізнес він веде у валюті біткоін, поточний баланс становить приблизно 60 тисяч доларів. Усі деталі простежуються в тореньці і вже через годину його виводять у кайданках. Отож, о 17.00, тобто приблизно через 14 годин після рейду, поліція нарешті дізнається правду. Але їхній процес покривання вже задіяний. Вони влаштовують витоку інформації то тут, то там і вже на завтра рано вранці я читаю кронікл онлайн і бачу основні новини. Є фото Дугласа і нині покійної Кетрін Ренфро, а також офіцера Кістлера. Він поданий як герой, Ренфро як злочинці. Дух підозрюється в участі в незаконному обігу наркотиків через інтернет. Неймовірно, кажуть сусіди, навіть не здогадувались. Такі милі люди. Кітті просто потрапила під перехресний вогонь, коли її чоловік відкрив вогонь по миролюбивому правоохоронцю. Її ховають наступного дня. Йому невдовзі висунуть обвинувачення. Кістлер має вижити. Про ланца ані слова. За дві години тому зустрічаюсь з Нейтом Спуріо у крамниці Бейлів у торговому центрі, що в півничній частині міста. Нам не можна бачитись на людях, принаймні... Не так, щоб нас могли впізнати хто-небудь, хто може копом чи знайомим копа. Тож ми чергуємо і наші теємні зустрічі між A, B, C і D. А – це бургер на арні у передмісті. Б – одна з двох крамниць бейглів. Сі. монторошнувата печера за 6 миль на схід від міста. де крамниця пончиків. Коли нам треба поговорити, ми просто обираємо літеру з нашого короткого умовного алфавіту і домовляємось про час. Спуріо справжній ветеран. Він 30 років пропрацював у поліції. Це істинний чесний коп, який грає за правилами і зневажає майже всіх інших в департаменті. Наше знайомство почалось, коли я ще 12-річний студент коледжу добре перебував у пиві перебрав у пивниці, а отямився на дворі, коли мене гамсали копи, одним із яких і був Нейт Він сказав, що я лаяв його і відбивався, а після того, як опинився в камери, він зайшов мене навідати. Я щиро попросив пробачення. Він пробачив і упевнився, що з мене знято обвинувачення. Моя розбита вилиця швидко загоїлася, а копа, який мене вдарив, потім звільнили». Цей випадок надихнув мене вступати на юридичний факультет. Все життя спорював, відмовлявся грати в політичні ігри, необхідні для підвищення, тож так і не просунувся. Зазвичай він тиняється по кабінету, заповнює якісь папери, перебирає документи. Але є ціла мережа інших поліцейських, яка система піддала остракізму. і